Hello där står på tåg där och köpa blåbär. Nu, nu ska vi spela in. Nu är, är räck-knappen intryckt. Ja, det finns ingen återvändo. Nej, så nu får vi skippa könsorden. Och <laughs> ja. Allt trams. Yes. Hur är läget? Uh, det är bra faktiskt. Och ändå lov att säga. Det, är, det är en vecka som har gått jävligt snabbt. Mm. Uh, det, det, det, alltså det finns ju få saker som är så jävla klyschiga Som att prata om att tiden går fort Och så jävla ofta som vi pratar om tid Du och jag framför, kanske, kanske framförallt innan podden börjar mm. Jag tänker att jag snart ska byta tjänst På jobbet Och att folk hela tiden har sagt när jag fick reda på det Men ta det lugnt Joel det, det, det är ju fem månader kvar mm. Och så helt plötsligt så är det bara Fem veckor kvar Ja. ja nej men det har gått in i helvetet snabbt Ja, men jag försökte början lite. på det här året liksom, för jag känner liksom så här att fan, sen börjar den nya tjänsten och så ska jag bara jobba tre, fyra veckor, sen är det semester och sen har med när jag kommer tillbaka sen, för en semester går ju alltid så jävla fort det vet man ju mm. och sen då är man snart inne i augusti och då är det bara fyra månader kvar på året ja. nej, inte riktigt då men sen är det pensionen men, ja, Och det ändå borde så väl <laughs> Ja, nej, jag försökte peppa med. Eh, ja, idag är det på dagen bara sju veckor kort till studenten. <laughs> oh, jag jävlar. tror. Jag, jag, jag fick det sagt till mig att det genererar kanske mer stress än pepp. Jag vet inte. Mm. Börja gråta när du säger det. <laughs> <laughs> nej, men fasen inte var. Var man väl stressad inför studenten? Nej, jag ville bara vilja att det skulle vara över. Ja Jag kände också lite så. Mm. Men det är, det, är väl, det är väl ett gott betyg. Man hade gått och laddat för det är så jävla länge. Och så var det två hysteriska veckor för oss då. Det är och så Sen var det bara över och så förstod man att allt man hade trott på under tre år. Det var bara en fasad. <laughs> ja, nu kommer vuxenvärlden. Nu måste man ju för fan göra allting själv. Mm. Ja, jävla vet du. Ja, men fan, det är gött. Mm. Yes, men har du kollat på något skoj eller spelande skoj det senaste? Eh, ja, eh, Jag glömde väl nämna det ordentligt i alla fall för ökaren att jag var ju också på den här eh, Filip och Fredrik dokumentären mm. eh, den sista resan. Jag tyckte att den var panon mm. faktiskt. jätte Jättebra. Mm. Eh, nästan lite så där det är väl bara att den är på svenska då men det känns ju verkligen som en Oscarsvinnare faktiskt som en sån film som en oscar Oscarskommitté skulle kunna älska faktiskt ja. eh, vi får väl se om det blir så men jag tycker att den har väl allt för att kunna vinna mycket priser också ja men jag håller faktiskt eh. med om det jag tycker att det har varit lite väl eh Lite väl lågt antal på biografen När jag var där Och det känns väl som att det kanske har varit så Jag vet inte hur, hur mycket folk de drar Om de själva inte är med uh, Nej, jag vet inte riktigt Men låt oss säga att det var halva biografen full När jag såg den kanske Ja, det var betydligt uh, fler när jag var där Jag har noterat i alla fall att det är den mest sedda dokumentären I svensk historia så det är, Ja, men då så um, Och den näst mest sedda filmen på bio overall, höll jag på att säga. Ja, ja. I, Nej, men då var det ju e bara... Då hade jag väl bara tur då, så slapp jag en massa en, en Ja, exakt. En så sett Men mm. som sagt, var um, den var ju mellanåt ganska känslosam också, mm. tycker jag. Men framförallt så var den ju mycket, mycket roligare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag skrattade mycket mer än vad jag trodde. Mm. Det var mycket som var Jätte, jätteroligt i den tycker jag. Jag tycker det är kul när de anlitar med de skådisarna som ska fixa ja. den där örfilen när han sitter ja. på den här restaurangen. Mm. Och hur han lyser upp när han får se det. Och tycker jag tycker att det är så himla fantastiskt Ja, precis. Så det, det är bara att tänka sig. Jag vet att jag har redan sett några som liksom säger: Ja, men hur mycket är sant i den där då? Ja, men det får man ju faktiskt skita i lite. Oavsett om det är sant ja, eller inte. Man får ju bara konstatera att den liksom är bra. Mm. Det är allting man får göra Och så um, Klarar jag av och tänker mig att tänka mig Ja men det är klart att Det är det jag vet inte om Det är klart att allt det där är sant mm. Att det händer rent spontant till exempel Så jag var uh, jättenöjd Med att ha sett den faktiskt mm. uh, Trodde det skulle ringa ut lite i sanden När det kom till att se den på bio Men så hörde Jakob av sig Och hade bokat Och vi trodde ju också hela tiden att uh, vi skulle För Filip och Fredrik var ju i Karlstad den dagen mm. Jag trodde ju att Naturligtvis är det den visningen som är 17.00 Som de kommer på Och pratar lite innan Men efter det så För först så var de bara så här Den <går> kommer vi till Karlstad Och pratar innan visningen av Och då bokar vi till 17 Och sen bara 13.00 De var där Ja men alltså, som du tid. Det är ju för fan. Det är ingen som går på bio då? Nej, det kan ju omöjligt ha varit speciellt många, känner jag. Eller om det är som du säger att, eh, att de närvarar faktiskt lockar en hel del folk. Mm. Så att eh, alla som verkligen kan går då. Ja. Så att det var smockat liksom. Jag vet inte. Eh, eh. Jag svänger bara någon fascination för kändisar. Jag vill att folk åkte dit fast som inte ville se filmen antagligen. Ja, och vad ska man säga? Vi kastade oss över bokningen då. Ja. Så vi var likadana vi. Ja, jag med. Mm. Jag, jag, nu var ju inte, bok inte där, men det är klart att man får eh, jag tappar ordet. Ja. Man, man, blir, man blir lite knäpp. Ja, så är det. Uh, men sen så var jag faktiskt på bio den här veckan också. I måndags. Mm. Och då såg jag Alex Garlands nya film Civil War. I att förväxla då med Captain America Civil War, för det här mm. var någonting helt annat. Vet du vem Alex Garland är? Nej. Han har gjort jättemycket bra film egentligen de senaste Typ 20 åren. Mm. Bland annat så var det han, han. skrev ju men producerade eller inte regisserade den här 28 dagar senare. Um, så det var ju den första filmen han var inblandad i så den skrev han. Och sen har han bland annat gjort uh, X-Mackerna och An Annihilation. Uh, så han har ju liksom lagt lite bra film på hög där, de senaste åren. Mm. Men uh, nu har han kommit med den här Civil war och den handlar ju om, som man kanske förstår av namnet, ett inbördeskrig och också ett inbördeskrig i USA. Men det är inte det inbördeskriget, utan... Nej, utan ett som utspelar sig i modern tid, mm. precis. Det är väl ingen krigsfilm i den bemärkelsen att liksom man följer militären hela tiden, utan istället så följer man en journalist mm. eh, och två eh, fotografer som fotograferar krig. Eh, och eh, det kan jag väl redan säga att det är väldigt svårt att säga hur bra den är, men att den här kommer vara med på topp tre i år. Mm. Det vågar jag nog lova, för jag var jätte, jätte nöjd när jag gick därifrån. Vad kul. Eh, ja, faktiskt. Eh, det är något speciellt då en del filmer liksom, när du har gått fem minuter så kan man säga, känna det här kommer bli bra. Den sätter liksom tonen direkt mm. från första sekund så känns det väldigt, väldigt välgjort allting. Uh, det är ju ingen film som förlitar sig på liksom specialeffekter eller inte eller som i Dune 2 till exempel Storslagna vyer Utan mycket dialog Men ändå Jävligt snyggt filmad mm. <laughs> det, det finns liksom Någon sånt här konstnärligt Och nu ska man låta så jävla löket och säga det här Men den känns väldigt konstnärligt filmad Liksom den är Nästan lite dokumentärkänsla i mellanåt Det känns som att man är på plats Där det händer vilket jag gissar att eftersom egentligen de två huvudpersonerna är två fotografer som liksom ska som ska fotografera krig så är det väl den känslan de vill fånga i den här filmen liksom att man är där med dem mitt i, mitt i stridens hetta eller vad man ska kalla det. Mm. Och det fångade de jävligt bra. Och sen är den ju så fruktansvärt obehaglig emellanåt för att den känns så det känns som att den skildrar krig som krig verkligen är. Okay. Och det kan hända så jävla fruktansvärda saker mm. med civila och även med soldater naturligtvis, men att det var nästan så, jag såg ju flera gånger att det var ju människor som hade svårt att se vissa saker. Mm. Och absolut det var det, det var så där så att man bara kände nej, åh oh, gud nej, nej, nej, nej. Och vad fan är det som händer? Och det här är väl med allting som har hänt de senaste två åren med både Ukraina och det som händer i Gaza och med Israel och Iran mm. och också säkert andra platser som inte uppmärksammas på samma sätt i vår media om man säger så. Men att det känns som att de här sakerna man fick se, det pågår verkligen här och nu. Mm. Vilket gjorde att det kanske gjorde att man påverkades ännu mer av den här filmen. Men framgår det i filmen, om det inte är en spoiler, vad, vad det liksom vad kriget handlar om? Uh, nej, det gör det faktiskt inte. Och man kan väl säga att det var på sätt och vis ganska skönt. Man förstår att den här presidenten som uh, figurerar i filmen, eller som är uh, president i USA i filmen, han har på något vis myglat till sig en tredje period. Mm. men sen bakgrunden är exakt vad som har hänt det blir nästan lite inmedia alltså man kastas rakt in i handlingen mm. man förstår att det här inbördeskriget det har nog pågått ett tag mm. oklart hur länge men det är ingenting som är splitternytt i alla fall sen så får man lite hintar här och där vad han har gjort presidenten för att bli så hatad som han är men Ingen rejäl bakgrundshistoria eller något sånt utan bara små, små, oj, små, små hintar här och där hela mm. tiden. Men det var faktiskt i filmens fördel, tycker jag ändå. Eh, att den pågår under en resa, en bilresa från New York till Washington DC. Mm. Som man liksom full. Mm? Jag, jag, jag tänkte bara på det när du sa att det inte framgår vad kriget handlar om mm. och att det kan vara skönt, jag kan nog tycka att det är skönt rätt överlag att ibland får film bara, i det här fallet så kanske det inte är just underhållning på det sättet, men att saker bara kan få vara bra och underhållande utan att det ska finnas någon form av samhällsenlig ton eller någonting som ska va, petas in i någon debatt eller så där. Mm. Det, det är ingen ideologi som ska lysa igenom, eller det är ingenting, utan det kan bara få vara en film. Ja, exakt. Um, jag tycker att det, det enda som filmen har emot sig, alltså det, jag skulle kunna tänka mig att det här är liksom en i stort sett en helt perfekt 5-plus-film. Liksom så. Det enda som den kanske har emot sig, det är att själva handlingen med hur den presenterar de olika karaktärerna, att man får nästan en känsla direkt att så här kommer det nog att sluta. Mm. Och så här kommer karaktärerna att utvecklas. Den kanske inte är den mest avancerade när det kommer till det. Å andra sidan så känner jag väl så här att de är väl som folk är mest. Mm. Hur jävla avancerade liv lever folk egentligen? Utan det kanske ändå blev ja, skulle det här utspela sig i verkligheten så hade det inte behövt vara mer avancerat än så här. Mm. På något sätt. Men just det här att man känner ganska tidigt i filmen hur den kommer att sluta. Mm, Okej. Okay. Å andra sidan, det har ju hänt med, med mycket film som man tycker är jätte, jättebra. Att man anar liksom vart det är på väg. Ja. Men det var väl det enda som jag kanske reagerade lite på. Okej. Okay. Mm. Jättevälspelad också Kul att se Det var länge sedan jag såg Kirsten dansat I någonting får jag säga mm. Och det här var ju Väldigt långt ifrån hennes Roller i Spider-Man-filmerna till exempel Utan här är hon ju <laughs> En helt annan person Och faktiskt kul att se att hon Hon är ju nästa Nu är det inte riktigt samma genre men I hennes Spider-Man-filmer hon är ju något av en Scream Queen i dem Mm så det var kanske, och inget ont om det är så men här så var det en helt annan typ av roll så det var väldigt kul att se henne göra. Så är 20 år senare? Ja, så är 20 år senare. Och sen vet jag att hon måste gjort hon har ju naturligtvis gjort jättemycket däremellan men jag kan säga att på 10 år har i alla fall inte jag, vad jag kan komma på här och nu sett så där jättemycket med henne tror jag inte. Fargo säsong två är det enda jag kommer på nu. På ja, och sen är hon ju med i de här. Uh, uh, man ha, har han en lite dansklingande namn, den regissören? Vad då? Lars von uh, Trier? Ja, man, uh, mangor, man vad heter de här filmerna? Mango Ja, men hon ja, är Magnolia. Så, man, ja, är hon inte med i de där och några andra av hans? Är det en sån film? Jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter nu. Mellankolia heter den. Ja, uh, ja Mag Magnolia är någonting helt annat. Ja, på ja, uh, ja, jag kommer. så är det. Men det ser jag, den är från 2011. <laughs> ja, Magnolia är ju uh, från 1999. Mm. Ser ni hon väl med, om jag inte minns helt fel, hon är väl med i Anchorman 2 också. Men det kanske inte är, det, inte är riktigt som den här... Uh, Filmen är heller, som sagt. Hon har inte gjort skit mycket de senaste tio åren ändå, tror jag inte. Nej. Men som sagt, det en liten revive för henne, för hon var jätte-jätteduktig. Och sen han, en av de manliga rollerna i filmen som jag satt och funderade så in i vette på. Vem fan är det? Vad har jag sett honom i tidigare? Uh, kom faktiskt inte på det utan uh, var tvungen att kolla upp det. Uh, Wagner Mora heter han. Är från Brasilien och han är med i de här två uh, tropade elit ett och två. De brasilianska filmerna där jag i alla fall uh, gillar den första extremt mycket. Mm. Uh, så nu blir jag lite sugen på att faktiskt se den igen. Jag tror att jag pratar om den när vi hade någon sånt här tema. Uh, jävligt bra film som så många inte har sett. Mm. Något sånt tema hade vi någon gång. Då tror jag att jag pratar om den. Uh, uh, så kul att se han igen också. Och också i en amerikansk film. Och inte en uh, portugisisk talande film. Som väl de snackar i Brasilien tror jag. <laughs> hur? Ja. Nej men som sagt. var uh, Eftersom det... Det, det, det kostar väl lite att gå på film på bio idag. Ja. Det här är kanske inte en biofilm i samma bemärkelse som Dune 2 kan vara en biofilm. Liksom det är en storslagen upplevelse. Utan, men den här måste du bara se när den mm. kommer på streaming eller om du kan hyra den eller hur du nu vill göra. Mm. Borde kul att höra vad du tycker om den också. Mm. Definitivt. Så. Lite under det, här, under det här, eftersom det är lite händelser som jag tror skulle kunna påverka personer rent psykologiskt. Vore kul att jag gillar när du pratar om sånt också. Okay. Så det vore kul att höra hur du liksom tolkar in vissa, ja, hur vissa personer beter sig i vissa ja. situationer. Så det hade varit skitkul att höra vad du tycker om det. Människor under stress, så att säga. Ja, eller människor som kanske får en chans att när det blir en sån här situation med inbördeskrig och man får ett vapen i handen och man kanske hamnar med mycket makt mm. man kan missbruka den makten och bli ett svin typ så ja ja men ja, jag, ska jag har redan säga börjat fila på en förklaring men jag får se filmen ja. först då gör så <laughs> ja men inget spel Nej, inget så. Jag har fortsatt lite på eh, Fallout 4 också. Aha. Gött, men känns det spelet fortfarande, eller känns det som att det börjar bli lite kul eller att du börjar komma in i det? Ja, det gör det ju. Sen är det ju så här, jag tror det som jag kan tycka blir lite frustrerande i det. Det är väl att, jag tycker inte att det är så med något, scrolls spelen till exempel, men då har jag varit och gjort lite småuppdrag. Sprungit runt sprungit runt i den här världen. Och så har jag inte sparat på ett tag. Mm. Och så kommer jag till ett ställe. Och jag säger, åh, vad är det här för någonting? Ett hus, det ser lite mystiskt ut. Och så tar jag några kliv därifrån. Och så går ett larm. Och så rullar det ut en robot som dödar mig på en halv sekund. Ja. Alltså så säger man, vad bara, man bara, fan? Liksom att det, det känns bara frustrerande och då vill jag ja nu vet jag att den finns där och så blir det så ja när fan sparar jag senast nu då ja jag är, aj, då fortsätter jag imorgon istället ja. alltså jag tycker att det, det händer lite saker det ska vara helt förut det går inte liksom, det är, vad heter det oförutsägbart ja det är helt oförutsägbart men det känns inte så snyggt gjort alla gånger det är lite, lite inploppat här och där och lite på måfån nästan. Exakt så. Och det har jag upplevt som en del frustration kring i det här mm. spelet kan jag säga. Och sen tycker jag faktiskt att, nu har jag hängt rent mycket i den här Diamond City kan tycka att det är jag upplever också att det till exempel i, i Skyrim då är väldigt lätt att veta vart jag ska gå för att få eh, ganska många sidouppdrag snabbt. Mm. Det här är det lite mer ljumt i det här. Men eh, som sagt, jag har inte spelat jättemycket. Och jag tror att jag behöver röra mig till lite andra ställen nu också. Mm. Jag vill levla lite till nu innan jag tar mig vidare i själva storyn. Mm. Känner jag. Att jag behöver komma upp i... Jag är inte ens level 10 än, menar jag. Så det ja, okay. Och vid level 10, så, eller vi level 9 då vet jag att då kan jag eh, lägga till en perk till på den här som heter Rifleman. Och då ja. tror jag att min karaktär kommer bli ganska mycket bättre. Um, så jag vill vänta på det innan jag tar mig an några uppdrag som jag har. Mm. Uh, men just det här att uh, Brotherhood of Steel har ju inte hittat den till exempel. eller så Nej. Och det kanske kommer på ett naturligt sätt, men jag tycker liksom att uh, när man kommer till en stad i Skyrim, då vet jag direkt Ja, här ligger det här Där finns det alltid någon sån att prata med Där kan jag säkert få några sådana här eh, Spring till den här grottan mm. Och döda dem Och bara få upp lite XP snabbt Jag tycker inte att det är sig lika naturligt i Fallout 4 Så Nej, men då är jag med mm. eh, Men som sagt, vad, det kanske Jag kanske bara inte har kommit in i den Utan att det löser sig lite framöver Ja, jag tyckte det tog lite tid Att komma in i det faktiskt Mm. Jag tycker introt på det här spelet är jävligt starkt Ja, det är minst sagt Jag tycker överlag att själva storyn och det har Jag har läst lite recensioner inför att jag har spelat det Och det är ju väldigt många som liksom lyfter fram som storyn Som är överlag ganska stark i det här mm. Och det, det förstår jag För jag tycker att det är mycket i det här som är bra Sen är det lite av en frisk fläkt att det är så färgglat för att ha ett fåladsspel också. Ja, det är kul att du säger det. För det är ju samtidigt inte jävl, så jävla ja, för Men ett Jag förstår -spel ändå. Jag ja, men för det Ja, Men för ett fåladsspel, och det kanske. Jag har ju sett lite bilder från det här och det där, och jag tror också att det, det blir mer sånt när jag kommer lite längre och till lite andra ställen också. Mm. Mm. Men som sagt, den här gången tror jag att jag kommer spela klart det men jag tror inte det kommer bli ett sånt spel där jag känner hela tiden det här vill jag se så mycket jag bara kan av Nej. utan när man får upp sin karaktär lite i level så kommer jag nog känna att nu är det dags att göra klart det här mm. och så får det gå så snabbt det bara går Vilket jag tycker är väldigt ovanligt att känna för ett falloutspel mm. Absolut, Absolut. Det är fyran, det betyder alltså verkligen det svagaste Ja, mm. Det är bra och det har sina stunder. Så ja. sett. Men det är inte i närheten av de andra. Nej, nej. Ja, det stämmer nog. Ja, men kul. Ja, men det var väl min vecka. Mm. Ja. Hur har du det själv? Eh, bra. Um, ja, men jag har spelat en del nu eh, på vardagarna faktiskt eh, har ju såklart inte kört färdigt det som jag har påbörjat utan jag har påbörjat någonting nytt igen eh, mm. men däremot så eh, ja jag har kört om ett spel som jag kör ofta mm. men med en twist igen jag eh, gav mig på item randomizer på, follow, nej, vad säger, på Dark Souls 3 Aha, okej. Okay. Eh, och jag har väl testat Item Randomizer på både trean och tvåan, men. Fan, det eh... visste jag knappt att det fanns på moderna spel, vill jag på att säga. Eh, jo, då. det finns även Enemy Randomizer i eh, Dark Souls 3. Det finns säkert på de andra också, men det är det som jag har testat mm. mest. Men är det inbyggt i spelet eller är det med hjälp av modkulturen? Det är, det... är modkulturen, så det är, mm. man får ju köra på PC om man ska få till en randomizer. Kanske om du har typ custom firmware på en PS4 eller någonting sånt där. Mm. Eh, för du kan ju köra randomizer på Demon Souls till PS3. Ja ja. Och då får okay. jag custom firmware på din PS3. Mm. Men jag kör på PC. Och jag upptäckte också i den, det randomizer programmet jag har, ett det spelar nog kanske ingen roll, men varje gång jag ska starta spelet så trycker jag på randomize, för att jag tror hela tiden spelet återställer sig efter jag har aktiverat randomizern, men den ändrar ju filer på datorn. Mm -hmm. Så randomizern ersätter ju de filerna på datorn, så jag behöver ju inte randomiza om när jag ska spela det. Jag tror att det har gjort att jag inte kunnat klara det tidigare för att är jag randomiserar spelar en del av spelet, hittar lite bra items randomiserar igen och då kanske jag inte kan hitta det som jag behöver mm. det som är kul och det är som med alla randomizers är att du måste ju utforska spelet på ett helt annat sätt än när du eller kanske lite mer att utforska på samma sätt som när man kör det första gången mm. men sen när man vet vart allting finns så kör man ju på det sättet man kör ungefär Mm. om man nu inte ska prova olika builds och sådär, där men Dark Souls 3 är det spelet i serien jag har kört minst faktiskt och då har jag inte kört så många olika builds på det. Och även om det jag körde original eller randomizer så fort jag hittar sällsord twin blades då är det de jag kör med. <laughs> okay. Så mm. jag har inte riktigt jag har inte riktigt utforskat andra typer av builds utan jag, jag kör ett hårt med dexterity. För det tar fanns svin svinbra i Dark Souls 3 och får man säljsord Windblades som de kallas också mm. ja, då, då är det lugnt buffa med Dark eller någonting och så <laughs> slaktar du bossarna som ingenting Ja, gött Och jag är också ganska glad över att mig vet vetligen i alla fall att de inte har nerfat det vapnet Ja, nej <laughs> För Det, det är är kanske de inte gör Ja, såklart så fort det är ett vapen som är jävligt bra så bara, nej, men nu har vi nerfat det så är det värdelöst. Mm. Det är jävligt tråkigt faktiskt. Ja, jag gillar inte när de nerfar. Nej. Gör de andra vapnen starkare eller gör fienderna starkare men måste man alltid förstöra allting. Ja, Varför nej, kan vi kan... inte bara få fina saker? Sen går det väl att mm. downgrade och köra en tidigare patch men det är rätt avancerat. Mm. Men alltså om, om man är sugen och har kört de spelen flera gånger är eh, item randomizer mm. gör det lite roligare. Dels för att du kan få late game items liksom i, mm. tidigt och du, får, du, du kan ju ställa in också när, när du ska ha. Okej, okay, hur ska det se ut med Estes Flask eh, shard mm. ska de vara helt randomizade eller ska de komma ungefär samma intervall som när du kör original eller alltså lite sådana där grejer eller key item, ja. ska de vara kvar på samma ställe eller ska de randomizas också ja okej okay. <laughs> ja, det är många parametrar att ta hänsyn till låter det som Ja men det kan vara kul också att vissa värdelösa fiender har bra drops i en randomizer och det jag, jag tycker att sånt kan göra spelet lite roligare då och att ja. du kan uppgradera vapen ganska fort redan i början av spelet just det men oh, Enemy oh, Randomizer oh, oh, skulle jag nog rekommendera om du är så bra på det att du kan spela det med en sån dansmatta. <går> ja, okej. Okay. Jag vet att ja. jag testade det lite på kul en gång. Mm. Eh, och då kommer jag till andra stället. Ja. Och där var sista bossen en mobb. Jaha, okej. Okay. Och sa man Soul Level fan vet jag, 12. Ja. Och så kommer sista bossen och flyger efter den. Det kan ja. bli kaos. Alltså kul, men då skulle jag nästan rekommendera att man gör någon typ av exploit så du kan i alla fall labda in Vitality eller någonting. Mm. Men, men det är om man är lika kass som jag, ska tilläggas. Ja, det jag, kört. jag har kommit halvvägs i spelet i alla fall. Det, det som är jävligt sekt nu, det finns en boss där som heter Yorm The Giant. Mm -hmm. Och så ska man ha liksom ett specialsvärd. Stormruler heter det. En, mm -hmm. Ett svärd från Demon Souls faktiskt. Okej. Okay. Att det är en sån, den här, den här bossen, så ska du ha det här vapnet och då är den pisslätt men annars är den typ omöjlig. Jag har inte hittat Stormruler någonstans. Var inte en sån boss i Elden Ring också? det bara är ett svärd som bara är bra på en boss men som gör så extremt mycket skada ja. i det slottet. Precis, det, det är ju i det här Firehouse Manor eller vad fan heter, mm, House of ja. Manor, jag kommer inte ihåg. Mm, ja. Nå någonting sånt. Där är en massa lava skit. Så ja, kan precis. Väl säga. Exakt. Ja, där, där får du ett sånt vapen som har någon form av projektil som... Mm skadar bossen så in i helvete. Ja. Det är väl Elden Rings motsvarighet till Storm Ruler. Ja. Som mig vetligen kom till Demon Souls först. Ja, yes. Och sen har det här Moonlight Greatsword som har funnits med i Software spel sen Kingsfield. Mm. okej. Okay. Det är King Kingsfield-spelens Master Sword kan man säga. Det finns ju med i andra. Det finns ju med... Jag tror fan det är alla spelen där Utom Sekiro Ja ah, okej okay. mm. För där har du ju samma vapen hela tiden Plus ett mm. till som man får senare i spelet Perfekt Så det är det jag har spelat Och det jag har sett det är ju det vi ska prata om idag <laughs> Ja Filmen så. jag så att säga gav till dig då Ja ah, precis När jag ändå hade kollat på mannen på taket Så var det, men vad fan då skulle du se mannen från Mallorca Så då, nu gjorde jag det Ja. <laughs> eh, och jag tyckte Evelina sa det på ett ganska roligt sätt eh, För jag, jag tänkte ju så Okej, okay, det här är ju lite så här: Dödligt vapen med fucking Sven Walter och Thomas von Brömsen Det kan ja, ju inte varför? bli bättre Nej, varför inte? <laughs> Sådär bodycop-film med de två Ja, det kan ja men det... de är verkligen så Två tajta polare, så är det ju Det ja. kommer man ju inte ifrån Och eh, så Började jag kolla på den lite grann innan Evelina kom hem Mm. Och så sa han Jaha, är det två Göteborgare i Stockholm? Ja, det ja. finns det Englishman i New York så finns det väl Göteborgare i Stockholm? Jaha Ja, ja. Mm. För jag tänkte också det att det blir ju lite roligt att den skulle nu är det ju baserat på en GV-bok visserligen mm. Som Men heter de, Grisfesten för övrigt Ja mm. Och se hur liksom huvudkaraktärerna som man följer Göteborgare Ja, <laughs> det är bra. Men det passar. Ja, visst gör det det. Och alltså, jag tyckte väl att filmen var bra. Den är inte i närheten så bra som mannen på taket, tycker jag inte. Nej, okej, okay, okej. Okay. Ja. Men den har sina stunder. Alltså, mm. Den här var ju betydligt roligare. Ja, jo, det är en del humor redan. Det är det ju helt klart. Uh, absolut. Och man ska säga om det är en svensk take på Buddy Cop. Men det är lite svårt för jag vet inte hur väl etablerat det konceptet var. För den här kom ju 84. Ja, nej. Ja, ja, vilken skulle den första Buddy Cop filmen vara då i så fall? Alltså det fanns uh, fann säkert någon så tidig skittidig svartvit film. Men det är ingenting som jag har någon större koll på. Nej, inte jag heller. Och Miami Vice kommer väl inte för förrän senare? Nej, det tror jag inte. Det har det måste, ingen, det, eller du har rätt i det menar jag. Det måste väl vara senare. Jag har ingen relation till Miami Vice dessvärre så jag kan inte säga någonting om det. Men jag, jag tänkte direkt dödligt vapen ungefär. Mm. Förutom att det är inte två eh, motsatser som tvingas jobba med varandra. De är ganska lika varandra. Eh, mm. Men i början av filmen så slog det mig upp Ja, det är spännande med det här rånet. Att det är ganska cool scen när hoppar in där i det här postkontoret och drar alla stolarna och det här. Ja. Och det är lite spänning hon som försöker trycka på alarmknappen med det här röret eller vad fan det är. Någon mm. sån där papprör man har planscher i ser ut som. Mm. Och när jävla tanten som på och gapar så ja. förbannat. Jag blir, jag blir nästan lite sur. Vad fan, vad... Mm. Tänk på vad det gör, människa, eller något sånt där. Ja. Och tal om en sak till. Eh, ja. Ser ju med en äldre käring där, i hatt, vars hatt han tar. Ja. Vet vad hon är med i mer. Men eh, är inte det... Eller är det hon som är Tantberg? Tantberg? Den, den skådelsen är ju med i alla fall. Ja, i Tantberg, nu tappar jag tråden lite i... Ja inte det Lotta på Bråkmakargatan? Ja, okej. Okay. Ja, nej, det är inte hon jag menar. Eller så är det fel namn nu. Nej, Tantberg. Ja, Nej, det är inte hon jag menar. För den här personen är med i Ronnie och ragge spinoffen på fabriken. Det är hon som de, vars kappa de skvätter ner och ska tvätta när de lyckas tvätta hennes hund också sedan dör. Det är inte samma person. <laughs> Det är så, alltså. <laughs> <på oss> <laughs> Ronny och Ragge. Det skulle ju nästan kunna vara ett poddavsnitt Bara det, det kanske ja, vi har snackat om Jag vet faktiskt inte Men det får vi väl göra i så fall igen då. Det är för sig en serie som kanske var roligare På 90-talet än nu Jag har ju sett några grejer på senare tid Den har ju sina stunder Men Ja alltså några saker är ju så In i helvetet roliga i den. Det, det vågar jag ju säga. Medan en del saker kanske, framförallt i den första, alltså den som heter Byhåla 1, mm. som är lite lurig att få tag på idag. Där ligger väl lite klipp på Youtube och så vidare, men den finns ju inte på SV, eh, SVT. Nej. Nej. Där är några saker som är så jävla bedrövligt uselt. Eh, ja, men det, det är till exempel, alltså att de går runt och säger Titta ett pök mm. Det går ju att frissa åt Men det är ju med en scen I första säsongen Där Ragge kör i cirklar Runt henne ja. Och sen frågar Om hon är kåt Och när hon säger nej Så säger han att Då får man göra så här Så drar han ner gylfen Och trycker upp henne mot motorhuven Medan ja. hon skriker nej nej är... Det, liksom, det, det, det, där finns det ju ingen humor i för fem öre, liksom. Det blir ju bara grisigt. Det kan så... det väl inte ha funnits så mycket humor i då, eller? Jag vet inte. Man, man kan väl säga att det var en annan tid. Och grejen är ju att mycket av det som var roligt i annan tid är ju fortfarande kul. Ja, ja, visst. Och sen kanske vi hade en period för runt tio år sedan där allting skulle tas på blodigt allvar och allting är farligt och allting ska vara liksom... Man måste vara, måste vara jätteförsiktig Med alla skämt och så vidare Nu är mm. kanske det vänder Och saker kan få vara roligt För att de är kul ja. Så länge man förstår intentionen med skämtet Och så vidare och så vidare Men just en sån grej Blir ju bara dumt Det är kul att jag kör runt henne och fråga om bli kåt För det är så jävla dumt ja. Men ett Men sexuellt övergrepp kunnat... I humorsyfte Är inte alltid så kul Nej, exakt det är lite kul med en som blir påsatt av en gorilla i Ace Ventura 2. Det är kul. Ja, det är kul. <laughs> med den där låten, The Lion Sleeps to Night, va? Ja. <laughs> ja, du hör ju. Men det, det, vart var mannen från Mallorca var vi på också, va? Ja. ja. Men det är väl lite så samma klientel eller samma liksom ensemble nästan som i Mannen på taket. Ja, och samma person som har gjort den, dessutom. Ja. Så det, de är ju ganska lika och om man pratar, och man ser dem ungefär samtidigt kan man väl säga att då är det ju väldigt lätt att blanda ihop vissa saker, kan jag tycka. Mm. Eh, vem som är vem och vem som gör vilken roll och så vidare. Men eh, som sagt, det här är ju min favoritkriminalare, eh, där. Mm. Jag ser nu på Wikipedia att i schanger så står det förutom thriller julfilm. Det tyckte jag var lite kul. Ja, för att det den utspelar att de, sig under jul. Ja, för att de har försökt kuppa in samma sak. Du vet det här snacket? Edai har den julfilm mm. som vi har pratat om också. <laughs> ja, kanske du har med den här någon gång då. Den här tycker jag dock är lite svår att klassificera som julfilm ja, för julfilm tycker jag, också. tycker jag ändå känns lite att det kretsar kring att det ska bli julafton eller att julafton ändå är ganska central på ett eller annat yes, sätt. Absolut. I Die Hard så utspelar det sig ju på julafton även om mm. det inte är julen som är i fokus där. Mm. Men i, de, i, i den här filmen så är julafton liksom en scen som alla andra. Mm. Så det, det finns ju inte något större fokus med julen därmed att det utspelar sig då? Ja. Det är ingen julmusik eller någonting. Det är några kriterier som jag inte riktigt tycker att den passar in på. Nej, ja, jag håller med dig. Lite spännande att de har ljud i alla fall från Kalanka när de sitter och kollar på tvn i den här halvt stela julaftonen med Thomas von Brömsen om det är hans familj eller det framgår inte, det är jävligt lite för övrigt som framgår i den här filmen tycker jag ja eh, kan jag kan säga att jag har ju sett den eh, några gånger, så sådär mm. eh, och eh, en del saker behövde man ju se ett par gånger för att det liksom skulle för att man ska förstå exakt vad det är som händer och hur saker och ting hänger ihop, sen har det ju gjort mycket att jag har ju eh, under den. Var ett par år sedan som jag faktiskt såg igenom dem, eller såg igenom, läste igenom GVs böcker och sen såg de filmatiseringar som finns. Så de är nästan filmatiserade allihop. Mm. Uh, och det som jag tycker, den har nästan blivit bättre och vad göra det. För allting faller ju typ på plats i hans sista bok. Mm. I den här Palme-trilogin som han skrev. Uh, vilket blir jävligt häftigt. att han, det, det känns lite som att han har tänkt på det hela vägen. Mm. Men nu drar jag ju iväg igen här ifrån det. Gör, det gör inte mig någonting överhuvudtaget. Eh, ja. För jag antecknade lite under tiden som jag såg filmen och kände någonstans att fan, kommer jag ens kunna prata om den här så mycket? Alltså, Nej. är du med? Mm. Men det finns väl massa grejer att prata om som jag kommer på att säga spontant. Det som jag skrev ner var väl inte svin mycket. Jag, jag tycker att det är ganska många roliga ordval. Ja. mig något då. Nej, det som jag tänkte på ungefär som ett vedertaget ja. uttryck. Rövare i ett sånt sammanhang. Ja. När de sitter och spekulerar där på polisstationen eller vad det är. Ja. Där hänger man inte med heller För helt plötsligt sa de de jagat någon gubbe sitter sitter ett gäng snubbar Och ska försöka komma på vem det var Det finns ingen övergång till den scenen riktigt Nej. Och där hängde jag inte riktigt med att Vad gör de nu? Mm. Och, så... och det, det kan jag ju I äldre till snabbt säga att Det tycker jag ju att Mannen på taket också har ja På liknande som, sätt Det som mannen på taket har dock Är någon form av kontinuitet Alltså en röd mm. tråd. Ja. Den här tycker jag åker lite fram och tillbaks. Att man ja, det är lite på... ju, en, det har ju... Man förstår ju också att det har ju gått en del tid emellan vissa klipp också. Precis, det har jag skrivit mm. ner här. Att det är jävligt många tidshopp Ja, där man förstår att det har inte hänt så mycket i själva utredningen, mer Nej. än att det hoppar framåt så. Och det krävs för att det ska bli trovärdigt att utredningen, alltså mannen på taket utspelar sig under ett dygn. Mm. Och det händer jävligt mycket på det dygnet, men när det är ett rån och man har en ja. okänd gärningsperson, ja, det är klart som fan att en sån utredning tar, tar lång tid. Yes. Så på det sätt är det väl trovärdigt, men man fattar inte riktigt för en del mer eller mindre trycks upp i ansiktet på en aha det var Lucia i början av filmen och det får man ju se mm. för att det kom ett Lucia-tåg Då fattar vi i vilken tid vi rör oss i mm. eh, och, och det är det att filmen måste ha de här uppenbara grejerna för att man ska fatta det det. Det, det är inte naturligt att okej, okay, nu har det gått lite tid Att man ser att om oh, nu är det natt eller så här eller att de säger vi ses imorgon och i nästa scen så träffas de och då vet man att, de har gått ut, ja, att det är nästa dag. Mm. Här kan det bara vara ett klipp till någonting helt annat och sen kollar de på Kalla Anka och då får man, aha, nu är det julafton. Ja. Eller det kommer ett Lucia-tåg och då får man, aha, det är Lucia mitt uppe i det här jävla rånet och så vidare. Mm. Och Fint då att de stannar upp allting och rånar den och allting och låter barnen få lussa och sen fortsätter. Uh, nu slog det mig förut att jag tror att jag sa mannen på balkongen förut jag menade då mannen på taket för mannen på balkongen är ju en annan bäckfilm uh, så bara för att säga att uh, jag menade hela tiden mannen på taket eller ja, ja, om det var jag som sa mannen på balkongen <laughs> mm. det kan ju bli nej fan om det redan finns en film som heter så kan vi ju inte skoja om att den heter så nej, nej men så när de sitter där och pratar och ska spekulera i alla fall och så pratar jag om, om någon som hade varit sjuk. Mm. Och då säger han det. Rövaren kanske blivit smittad. <laughs> mm. alltså, high class mm. polisarbete. Om vi ser någon som har blivit förkyld i ja. december. Då kanske det är gärningsmannen. Ja, precis. Den roligaste scenen i filmen. Det är den här tidigare sportjournalisten, numera alkoholisten, blir förhörd av den där polisen. Och han krånglar till det så in i helvetet med den här, de här två boxarna. Mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. När han <laughs> polisen säger väl till slut så här Jag vet att Pettersson var svart, men rånaren var väl för helvetet inte svart. <laughs> Eller något liknande. Eh, det har jag faktiskt skrivit ner som ett citat. Ja, Okej, okay, ta det då. Så att det blir helt exakt rätt. Nej, nej, nej. Jag skrev inte hela för att... Ja, nej, nej, nej. Han sa, ju inte, han sa ju inte svart utan han då väl... Det, det är ju rätt rasistiska ord. Ja, ja det, som han används. använde han ordet negare. Nej, han använde nej. inte det ordet. Nej, jag kommer uh, fan inte riktigt ihåg jag, jag, De använde ordet blatte väldigt frekvent i den här filmen. Ja. Men nu kommer jag inte ihåg... Nej, så här var det nu. Jag har, jag har bara skrivit rånaren, eh, var väl för helvete, punkt, punkt, punkt. Nej, så här varför jag hade med det som ett citat är ju att eh, när man kollar på de här filmerna, typ 70-80-tal, svenskt. Eh, mm. Det är inte en hårdkokt thriller, men de kanske ville att det skulle vara Jag vet inte, det känns mm. det känns ju också väldigt vardagligt, även i den här med ah, men fan, ska vi inte dra och fika nu, eller ska vi inte käka, alltså de grejerna, det tycker jag ändå är en styrka med de här filmerna, att, man, att det är vardagligt på något sätt och känns självklart mm. och in, inte att det ska finnas någon mening med den scenen nödvändigtvis Nej Nej, men svordomar känns alltid kraftiga i de filmerna <laughs> Ja, vad fan alltså sådana här, jag kan inte ens härma det men, men det som han, när han sitter i förhör med gubben då ser han, men han bara för helvete, inte färgad Ja. ja det är bra men, men just att de får till svordomar Jag kan inte härma det jag, jag var inte ens född när nej, den nej, filmen nej, kom det, Nej det är jättesvårt att härma faktiskt Det krävs nog nästan eh, 30, 40, 50 talister För att få till det Ja, ja. Det, det är någonting med Hur de uttalare som bara Fan var det sitter fint där, Det går inte nej. nu Nej. Nej, jag håller, med. Jag håller det är alldeles, med. Det är alldeles för vardagligt. Det är, det är ingen som får den rätta svungen med att det här är ett kraftuttryck. Det är för ja. mycket slenter i aningsvordomar idag. På den så tiden det. så var det kraftuttryck och det är fan betoning på dem på ett jävligt speciellt sätt. Mm. Och eh, givetvis någon som har en chefsposition som öppnar ett litet skåp och plockar fram en eh, spritbotell och tar sig en hutt. Det är inte så mycket i den här filmen men i den här typen av filmer då var väl även i Mannen på taket, om jag inte minns helt fel att det skåpsups en del Ja, det gör det Det är väl, det är väl en fin sak på något sätt det, är, mm. det gamla fina Sverige Ja Jag var lite gamla, ironisk när sa det också Det ja, Gamla inte blir... fina Sverige ja. Nej det är väl lite sådana trådar här och där som jag känner, vänta lite nu, vad, vad har det här med saken att göra? Eh, förutom det här fotot som de hittar, okej här är alla samlade och där har vi mördaren och det är en... Eh, och då känner jag lite grann, den här grabben med kniven, ja. vad är hans story, varför är han ens med? Ja nej, det är en sån det får man ju aldrig egentligen reda på alls och kan ju tycka att det på sätt och vis är en av styrkorna i den här filmen också, han är för övrigt med i G som i gemenskap också. Va? Jag, jag tror det. det. Ja. Men det är aldrig någonting som jag har jag kan inte säga att jag har stört mig på det utan på sätt och vis kan jag tycka att det är en styrka, faktiskt. Det som jag får känslan och. av när jag ser filmen är att de lägger... In, det är inte så att de introducerar en karaktär. Det känns som att de introducerar en karaktär med honom när han sitter med den här telefonkatalogen eller vad det är. Mm. Och sen om det är hans syster eller sambo eller någonting som kommer hem och frågar om den är spännande. Och alltså, det känns ju som att det är en introduktion till en karaktär som kommer vara viktig för handlingen Ja, men det känns som att det snarare är väldigt många planteringar som de ska skörda sen och skörden blir väldigt antiklimaktiskt ja, du känner så ändå på ett sätt Ja, ja. Okay. det är någon annan okay. scen när de har varit och sportat de har spelat badminton och så sitter Thomas von Brunsen och stirrar för den här när de har gått därifrån ja, ja vad är det? och jag kan säga, okej Antingen så drömmer han om att han vill vara lika cool som dem, eller så. Men sen kommer han ju fram till den här slutsatsen, som också är så här: hur fan kommer man fram till det? Ja, det är ju en gris, det gris, det är, är, är polis, det är ju pigg, börja i Amerika. Mm, ja. <går> <går> Va, ja, alltså det är en polis som har gjort det. Vad? alltså alltså Jag kan ju känna så här: Det som blir så svårt för mig nu, som har sett lite mer, mm. det är väl att de här karaktärerna är med i många av GVs böcker mm. eh, fram och tillbaka. att Man får väl reda att en del av dem har väl det där i sig. Mm. För så Att de byggs, jag ska inte säga att de byggs som sh typ Sherlock Holmes eh, karaktärer, men att de kan räkna ut saker med väldigt lite information att de, de, är, de har det rätt enkelt, helt enkelt. Så jag vet inte om det liksom är... De försöker att plantera det lite redan här på något sätt. Ja, och det, och det ska väl på något sätt vara skörden då till att han satt och stirrade i omklädningsrummet. Jaha, han, han kom på någonting där. Mm. Eh, och så är det ju att ju mer erfarenhet och kunskap du har inom ett område, vad det nu kan vara, desto mer kan du naturligtvis gå på magkänslan. Mm. Magkänsla är en bra grej så länge du har massvis med egenskaper för då bygger magkänslan på kognitiva scheman att du har redan ett tankesätt klart så ja. du kan dra slutsatser ganska fort i de mm. sammanhangen kan man lite på magkänslan här dock får man inte hänga med som tittar att de drar jävligt snabba slutsatser om saker mm. att visst de förhör och lite sådana här grejer men när de kommer fram till slutsatserna så känns det inte som att det bygger på det de undersöker under filmens gång. Nej, just det. Utan de bara kommer på det. Mm. Och det får man väl landa i. Boken är ju lite sån. Mm. Helt enkelt. Så det, det är det materialet de har haft, helt enkelt. Och, och det är väl och, det att man vill väl ha lite tempo i berättandet eftersom en ja. polisutredning man kan inte återge alla detaljer det ska ju ändå vara spännande och funka för bok och film och GV är ju ändå kriminolog så han kan ju de där grejerna på riktigt ja. och det kanske är svårt att göra saker med tempo då, att man vet att de här detaljerna är inte så kul så de ja. kan jag skippa och så kommer läsaren kanske hänga med bättre om jag bygger upp det så här istället och så kanske man inte riktigt ja. får till det och nu låter det som att jag sågar filmen. Jag tyckte att den var bra. Alltså, jag skulle kunna tänka mig att se den igen. Mm. Men det är bara det är några grejer som jag känner hur fan kommer man fram till det som inte så känns som att den har med information när man får ta del av som tittare. Mm. Nej, just det. Eller när de ser den här killen som var som de ser i filmen, färgad och finnig. Men ringer i örat och ser honom gå över gatan och bara, där är han hoppar ut i bilen och springer efter honom. Ja. Det kanske också en del av den tiden. Okej, där har vi en som sticker ut, han är. Mm. Men du, noterade du någon gång eh, det här är lite halvt lätt att missa, tror jag. Det är ju en man som blir nedslagen på posten där i början. Mm. Vet du vem det är? Nej Dan Ekborg <laughs> Nej det tänkte jag faktiskt inte på överhuvudtaget. Nej och det, det vet jag att Där har ju till och med suttit och sett att Åh oh, jävlar, Det blir han nedslag Men behövs läsa mig till och se rolllistan Vad mm. Är det Dan Ekborg? Och så går tillbaka och ändå Då är det till och med svårt att liksom Se vad det är som händer Ja Nej, om man ska komma tillbaka med grabben med kniven i alla fall att du får en introduktion av en karaktär eh, man ser också att han ska förbereda sig att eh, begå ett brott alltså ett rån mm. och sen så är han jävligt eh, står han och väntar liksom vid tunnelbanan på ett offer ser det ut som och sen ska han ringa ett samtal och blir lite lite stressad där är det i och för sig en jävligt rolig scen tycker jag Mm. Att han står där och är lite rastlös. Och sen ska han gå till nära här eh, telefonen som är där. Ja. Och så kommer någon kärring liksom och tar den ifrån honom. Och hinner för. Den ser den också konstig men också jävligt rolig. Det, det ser så dumt ut att han går fram till den. Och så bara kommer någon tant med hatt och typ shorts och stövlar. Och tar den. Och så står han och är liksom förbannad och vill att hon ska skynda sig och sen så går han ut och precis utanför en telefonskiosk och så använder han mm. den istället och så blir han ja. överkörd. Och sen är den ja. karaktären inte med mm. och mer. Precis. och Filmen hade väl blivit jävligt lång om de var tvungna att utveckla allt det där. Men vad, vad hade han för roll? Hur var han inblandad med att han var med på det fotot när de var på grisfesten på Mallorca? Det är också en har ja, blandning, folk med ja, men det bilen. är väl det enda han inblandade Och att han ser honom då på skolan Naturligtvis mm. Så att han är en av dem som skulle kunna Ja, vi vet ju Naturligtvis Vem det är som har utfört det här rånet Men det går mm. inte att uh, Bevisa att det är den här karaktären Hedberg eftersom han har uh, Alibi Från justitieministern Mm men är det någon som ska kunna ställa till problem så är det väl den här sportjournalisten då och den här unga killen med ja. ja, det får man väl räkna ut så här i efterhand. Mm. Men eh, lite vill jag nog kunna se i filmen att aha, att man vill få den känslan att du är med på utredningen och man vill ju alltid vara med och liksom fundera oh, vad kan det vara? Och utifrån ledtrådarna så här, mm. Du vet, man vill ju vara med lite i det här tänket. Den här filmen hinner du inte komma till det här tänket för förrän Thomas von Brömsen. Ja, oh, men det, det, det är så här där. Mm. <laughs> Från ingenstans. Ja, ja okej. Okay. Jag förstår vad du menar ändå. Det är jag. Och det hade man inte kunnat räkna ut för att det får man inte ta del av. Mm. Du får se den en gång till, tror jag. Jag tror jag får göra det. Men ja, faktiskt, märk, men märk väl, jag tyckte att den var kul. Ja. Och jag, jag har inte kollat på mobilen samtidigt eller någonting sånt. Utan nej, nej, nej, nej, Jag, jag ägnade liksom allmänheten. Alltså, jag håller det. med dig om att jag har också tyckt att de, de första gångerna, liksom att de är. Den är lite svår att hänga med i första gången. Det tycker mm. jag också. Sen eh, har jag ju valt att. Oh, för fan, jag har redan sagt det, men jag har ju sett den. Ganska många gånger nu faktiskt. Mm. Och uh, uh, den tar sig. Den blir faktiskt bättre och bättre, tycker jag. Mm. Jag tycker att den tar sig igen typ de sista 40 minuterna kanske. Ja, men den är stark det sista, det tycker jag. När de ändå har lite pusselbitar som man kan hänga med på. Att okej, okay, mm. han har Alibi och det är justitieministern. Fan, det här blir svårt. Ja. Men att de ändå gör lite grejer som de inte får med att nej men för rikets säkerhet kan jag inte avslöja vem valet bit är hela den här biten ja. då skiter i och undersöker ändå och använder sina spanarskills till att mm. liksom kolla grejer ja. det, det är nog först då som jag tycker att filmen börjar ta sig och man blir nyfiken mm. för de väcker inte min nyfikenhet så är det jättemycket i början men nej, där gör okay. de det och när de ska fota honom när han har varit och gökat och såna här grejer. Och de lämnar den här bandspelaren. Den scenen är också för jävla bra. Ja. Och jag tycker att låghalt luder är ett jätteroligt ord i det sammanhanget. Ja, exakt. Och att de antagligen är rätt fulla när de spelar in det också. Den ja, är säkert, säkert. För nästa scen så ser man ju att de har suttit och och käkat räker. Ja, det är väl också en jävla underbar jävla kombination. Supa och äta räkor. Det, det, <laughs> inte, ja. lite, inte lite vitt vin till utan verkligen supa. <laughs> det känns också väldigt eh, old school Sven. Att man ja. ska festa till det, då köper man räkor. <laughs> kanske garanterat då på 80-talet också på ett annat ja, sätt inbildar jag mig. Det är gott som fan med räker, det är inte det som jag Ja, är det är det ju, men det men... kanske var, var det mer exklusivt 84 än bara det är nu. Ja. ja. men nu nu ska vi sedan. göra en riktigt fredagsmyskväll. Jag går och köper ett kilo räker. Ja. Jag har aldrig köpt frysta räker i hela mitt liv. Nej, frysta, det förstår jag att du inte har köpt. Det ska ju vara färska. Nej, nej, men när du går till en sån frys och, liksom och plockar och bara lägger in en påse, det plockar ja. man som spade. Ja, nej, det inte jag gjort heller faktiskt. Räker som man skalar själv, så kan vi säga. Det har jag mm. ju liksom aldrig köpt och så här, suttit och pillat så här, rituellt som vid en kräftskiva. Mm. Det ja. gjorde jag när jag var liten, mamma och pappa gör ju det, men de är ju ändå födda på 60-talet. Ja. Så de, de, de har med sig den old school-grejen sen jag var liten så kunde det vara så fredagsmys att man skalade lite mm. räker och satt och käka mysigt som fan och gott. Men som vuxen har aldrig gjort det. det jag jag, tror Nej, jag det gör ju inte... det är lite då och då faktiskt. Det, det är ju väldigt gott tycker jag ju, som sagt. var. Ja men du, du kanske har lite mer farbror i dig än vad jag har på det sättet. Garanterat. Om du förstår Garanterat. vad jag menar utan ja, att ja, ja. det är något taskigt. Ja. Ja, det finns inget taskigt i det. Nej, jag menar det som en bra grej. Jag, jag har ju inte riktigt det. Nej, men vet, jag skulle kunna följa upp med så här att när du pratade om den där äh, spaden mm. äh, så kan man väl säga så här att äh, det var ju en gång äh, som jag träffade en person lite så där Och så äh, var jag bjuden dit på räkor. Mm. Och jag tycker att det är bland det, alltså bland det godaste jag vet. Jaja. Och så kommer jag in genom dörren och så noterar jag att Människan har köpt frysta räkor som inte alls är samma sak som de här färska från fiskebilen till exempel. Mm. Och så hävdar personen också på fullaste allvar att de här frysta är godare egentligen. Och då, då känner jag så här, Nej. Jag menar alltså, det, det går inte att tycka det. Nej. Alltså Under några omständigheter det är helt omöjligt att tycka att frysta är godare. Nej, det ska ju vara så färskt det bara går. Det finns ju ingenting som är så gott. Som att käka räker när man är på kusten. Nej, nej. Off. Prata inte om det. När man kommer till kusten dessutom. Det är då liksom direkt från smögenbryggan. Ja, ja. Jag sätter ju inte min fot i strömsta utan att det liksom kommer utlovas räker. Nej. Så är det ju. Ja. Ja, det är fantastiskt. Och har du något mer att säga om den här filmen? Förresten? Innan vi pratar mer om mat. Jag tycker att det är kul att han köper ett koppel som justitieministern ska ha med sig till Nina Gunke. Ja. Och att du säger Nina Gunke också. Och ja. inte så som hon heter Eva Setterberg. Ja, du menar karaktären. Ja. Men ja. att han köper det till Nina Gunke. Ja, men jag kommer inte ihåg vad karaktären ja, nej, jag heter. jag men fattar. inte. det är roligt för... Det är kanske, men det är ju det är jävligt roligt att du säger Nina Gunke så naturligt. För det är, apropå inte att ha sett folk på länge, Nina Gunke var väl jävligt länge sedan? Ja, det var det nog. Ja, nej jag kan fan inte komma på. Jag tänker skilda värdar typ. Ja, tomten är fart till alla barnen. Ja, jävlar ja. Den såg jag i vintras tror jag. Ja, jo. men det är väl sista gången. Men jag ser ju inte liksom... Jarne Bring och Johansson heller. Det är ju Sven Nej, tog nej oss det, det är sant. Det sant. bara blir något speciellt med just Gunke. Ja, för att det kanske inte är som vedertagen skådis för vår generation. Kanske. Nej, antagligen. Eller Rebecka i Skilda världar. Mm, som hon tog över efter en annan karaktär i Tomten ja, var, i Fårdhjärda barnen. Ja, precis. Det var, det var en mm. annan skådis först och så recastade mm. de den rollen. Nej, men jag tror nog att jag har sagt det jag vill ha sagt. Med, med. Jag får väl kolla anteckningarna snabbt på det här. Men jo, en grej till som jag tyckte mm. ändå var lite kul. Eh, det var väl inget speciellt så. Men fan, biljakten i den filmen hade väl ändå någonting. Ja, ja, det tycker jag. När de kör där med sin Volvo, när de hittar den här 1.40, den bruna. mm som jag tyckte var väldigt roligt registreringsskylt, att det är FUK, f -U -K. <laughs> Ja, det var inte jag tänkt på. Det, det, det är ju hysteriskt kul. Jag vet jag ja. inte om man tyckte att sånt var så kul på 80-talet, men jag tycker att det är ju perfekt. Mm. Och va, det här är mina konstiga associationskedjor här nu som kickar igång här nu. Men... Den utspelar sig 1983, då släppte Metallica sin första skiva. Och Metallica pratade vi mm. om för några poddar sedan. Ja. Och James Hetfields vita, tror jag, Explorer-gitarr. Mm. Där står det Eat Fuck på, fast det stavas med E-E-T-F-U-K. Ja. Referens. Ja, jävligt konstig referens, men... Det, det, det var en del av att jag tyckte det var kul och för att det står fuck på bilen. Jag mm. tror jag inte det kommer att stå på bilar idag för det är väl vissa sådana bokstavskombinationer i, på, reg på registreringsskyltar som inte får vara där. Det, det, det finns väl ja, ingen exakt. som kuk på till exempel. Eller, <laughs> eller rav. Jo, rav finns. För det är bara i Dalsland som det är ett vedertaget uttryck. Kanske finns vissa det? delar av Värmland också finns det QUK? Nej, jag tror faktiskt inte Juk. det. QUK. Blir det då i och för sig men nej. nej, jag tror faktiskt inte att det gör det. Oj, jag fick en sur uppstötning, sorry. Kollar du på nätet nu om det finns en bil med det här registreringsnumret registrerings Jag försökte, bokstäder. Men ja, det blev för komplicerat. <laughs> registreringsskylt skylt, kuk. Ja. Du hittar en helt ny porrkategori. Ja. Lät det som det är. Mm. Eh, ja, ja, nej men jag har väl inga detaljer så. Li, det är väl lite mer så här fredagstrafik eh, in i Karlstad. Såg det ut som. Mm. När de försöker komma om de här bilarna och försöker att titta lite grann när de kan köra om och sådär. Det här är lite hetsiga fram och tillbaks. Det känner man ju igen om man har kört genom Karlstad på eftermiddag mellan 5 och 6, eller när man kör genom Värmlandsbro. Ja, så är det ju. Det, det tyckte jag var lite underhållande. Men nej, men summa summarum, jag tyckte det var en kul film. Ja. Jag gillade den. Mm. Kul att du gjorde det faktiskt. Mm. Eftersom jag vet hur vi har pratat om den här typen av uh, filmer förut, och man Det här är även inte en däckare på samma sätt som bäckare, i och för sig. Men det, är väl, det kommer väl från något på sätt och vis samma värld. Så det var därför jag tyckte att det var kul att du ändå gillar den. Ja, nej, men den här och mannen på taket ger ju inga däckar överhuvudtaget. Nej. Och nej. jag tror att till stor del att man får ganska mycket vardagsgrejer man känner igen. Mm. att men ska vi dra och fika eller det snacket ja. det, det, det är inte det här nej jag vet inte det, det känns inte så deckaraktigt, det känns rätt naturligt och just det jag ska kommentera en sista grej i filmen som gjorde att jag hade svårt att hänga med i scenen för att jag blev så imponerad över mosbrickan som Thomas von Brömsen <skratt> käkar i en scen när han pratar med Alkisen som ska få ett helrör om man följer med på förhör Ja. <laughs> alltså det är en jävla mosbricka som han står här ja. i snön och käkar. Ja, det är det verkligen. Tänk om de fick ta om den scenen. Ja. Oh, nej, jag ska väl inte ta en till. Mm. Det är jobbigt den här. Ja. Hur, hur, må hur många korvar tryckte Thomas von Brömsen i sig den dagen? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Förhoppningsvis väldigt, väldigt många. Det Eller det här, när de på stannar vid McDonalds 83, visst inte ens att det fanns så tidigt i Sverige. Nej. Och det här gamla tugget, när jag äter inte på McDonalds, så säger de av något politiskt skäl. Mm. Så, Fan, hade de det svettiga, trötta snacket redan då? Ja. <laughs> man får väl tycka vad man vill, bla bla bla bla. Det finns. Mm. Det går att käka. Och det är arbetstillfällen. Så är det ju. Tänk så då om det är så jobbigt. Ja. Oh. <laughs> jag kan ge mig fan på de som klagar. Nej, det är en multinationell företag. Det är farligt. De äter det när de är desperata. Garanterat. Nåväl. Men det var väl det jag hade att säga. Det var väl inte superstrukturerat. Men... Det, det, var, det var min train of thought när det kommer till den filmen. Mm. Där kan jag sätta punkt. Tanketåg. Tanketåg. Mm. Nej, men bra. Uh, ja, jag slänger väl du för att ha något mer att prata om idag. Eller ska, är det dags att Ja, det är nog bli dags att knyta ihop säcken. Och ja. jag kan väl säga jättegörsnabbt. För att då kommer jag sätta lite press på mig själv att göra det här bra. Men jag fick Värvan. paket från Tyskland idag. Ja, det såg du ju. Till mig i alla fall. Ja, jag, jag vet inte om jag har sagt det i podden. Ja, ja, då, ja. då har jag sagt det två gånger. Mm. Jag borde säga det tre gånger som ett tack. Men det får fan räcka med två gånger. Men jag har köpt en sån... Eh, jag vet inte om det här också kallas IPS-skärm. För den, det fanns nämligen flera alternativ på den sidan där. Jag beställde den att det är IPS-skärm, när hette heter där. Men en ny skärm till min gamla Gameboy i alla fall. Gött. För jag köpte den när jag precis hade skrivit klart min c uppsats i psykologi, kommer jag ihåg. Och eh, den här kontrast... Eh, vad, vad kallar man den? En liten ratt som man snurrar på. Okej. Okay. För kontrasten. den gör att hela skärmen liksom bleknar Och så får man få något perfekt typ av tryck på den mm. För att det ska bli bild Och så får man lätta med fingret från den Långsamt så att den inte hänger sig Man ja, måste okay. hitta sweet spot för att få bild Mm och då är det väl ett ypperligt tillfälle att byta ut skärmen mot ja. en som har belysning och som är lite större. Ja, har han det också. Fan vad nice. Och det är ju en rätt modern skärm också så när det är snabba rörelser i ett Gameboy-spel, då blir ju typ som ghosting, som det kan vara i vissa eh, enda bra referensen jag kom på nu det är typ när man spelar PSP att det är lite ghosting när karaktärerna springer. Mm. Men så blir det ju också med bakgrunder Gameboy det blir svårt att se när det går för fort. Ja, just det. Och en sån här skärm gör ju att man får eh, dagens teknik lite grann. Ja, fan vad nice. Jag vet att du gillar ju det här formatet väldigt mycket också så det var väl inte mer än rätt att du uppdaterar lite. Ja ja det är fan. det i sommar snart, vet du. Och är det någonting jag gör på sommaren så är det att spela Gameboy. Mm. Ja, det blir inte vackrare än så. På sätt och vis. inte. Så mm. jag återkommer. Det, är kanske yep. så. det ska till och vara ganska lätt modifikation att göra i alla fall. Det ja, är okay. okay. lite lödning involverat, men det handlar bara om att löda loss en högtalare och sen löda fast den på ett nytt eh, kort. Ja, okej. Okay. På ett nytt kretskort som mm. är för skärmen. Modekortet ja. i Gameboyn är samma, men det är just kortet för skärmen som är nytt som man ska byta ut den gamla mot. Ja, jag fattar. Så jag hoppas att det kommer att gå bra. Jag får väl ge en rapport till nästa gång vi spelar in om jag har kastat ett gäng lappar i sjön eller om jag fick det här att funka. Mm. Så jag kommer väl att kanske börja lite smått ikväll. Jag kommer nog inte genomföra hela modden nu för nu är klockan ganska mycket men påbörja lite grann. Det är lite grejer i plasten i själva Gameboyen som man måste knipsa bort och sådär. Och det mm. vill jag väl ta lite tid till att göra så att det blir bra. Yes. Och vara jävligt nöjd över frihandelavtalet inom EU så man kan köpa mm. grejer från Tyskland för det finns fan ingen återförsäljare i Sverige för någonting kul längre. Nej, jag vet inte fan vad som har hänt. Nåväl. Men det, Men det är, som sagt var det var ju eh, lätt att fixa ändå då, uppenbarligen. Så det var, och det gick väl ganska snabbt också kan jag tänka mig. Ja, det var, var kan det ha tagit? Fyra dagar? Tre, fyra dagar? Mm. Med från Tyskland till Sverige. Tyskland, ja. Men nu knyter vi upp säcken. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat och så hörs vi alldeles strax igen, mer eller mindre. Ja, och du förresten, innan vi avslutar. Ja visst. Så vill jag tacka alla tre gånger. Mm. Pinsamt tystnad där. Ja. Jag tycker att det är väldigt avslappnande att kolla på lavalampor. Vi säger så hej.